Bismillah rahman rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasagfiruhu wa na'udu min shururi anfusina.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 ومن يسع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار نسال الله السلامه والعافيه مع عشر المسلمين والمسلمات yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bulan Ramadhan adalah bulan al-Quran Sepantasnya seorang muslim Memperbanyak Membaca Al-Quran Pada bulan yang diturunkan Al-Quran padanya Sepantasnya seorang muslim Mengurangi aktivitas-aktivitasnya Selain daripada membaca Al-Quran Menyibukkan dirinya dengan Al-Quran mengurangi kesibukan-kesibukan lainnya sampai-sampai para pendahulu kita para salafus salih dari kalangan para sahabat, para tabiin dan para imam mereka meninggalkan pembahasan-pembahasan ilmiah agama selain daripada asurah. al Al-Imam Ahmad rahimahullah apabila datang bulan Ramadan Maka beliau meninggalkan majlis-majlis hadis. Beliau mengibukan diri dengan membaca Al-Quran. Itulah sepantasnya masyarakat ma Muslimin. Karena menimbang hal tersebut dan mengingatnya, maka insya Allah Taala. Hari ini adalah hari yang terakhir Bagi kajian kita pada bulan Ramadan ini Dan insyaAllah kita akan kembali melaksanakannya setelah bulan Ramadan Dan pada pertemuan ini juga insyaAllah Karena berhubungan dengan bulan Ramadan Bulan Al-Quran Maka kita akan membahas di dalam pertemuan kali ini Sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pula pada kesempatan kali ini insyaAllah Kita akan mengangkat pembahasan suatu tema Iaitu doa para nabi di dalam Al-Quran ah. Doa para nabi di dalam Al-Quran Ma'asyur muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah Ketahuilah bahawasanya doa, berdoa kepada Allah dia adalah ruhnya agama. Dia adalah seafdal-afdalnya ibadah. Dan doa itu sendiri, ma'asyiral muslimin, dia adalah bekal seorang mukmin dan lambang ketundukannya dan merendahkan dirinya kepada penciptanya yaitu pencipta langit dan bumi, Rabbul Alamin. Di saat seorang hamba berdoa kepada Allah maka pada saat tersebut dia merendahkan dirinya menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah suatu kemuliaan bagi hamba tersebut di sisi Allah qabul alani Ma'isyar muslimin Apabila kita membuka Al-Quran di lembaran pertama Al-Quran Kita menemukan Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala Memulai Al-Quran ini dengan doa Bukankah surat yang pertama di dalam Al-Quran Surat al Fatihah Dan bukankah di dalam surat al Fatihah tersebut Terdapat doa kepada Allah Doa yang berbunyi Ih dinas siratul mustaqim dan apabila kita melihat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ternyata menutup Al-Quran dengan suatu surat yang padanya terdapat doa pula. Itu surat An-Nas Qul a'udhu bi rabbin nas Permohonan kepada Allah meminta perlindungan. Memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala doa. Karena pada hakikatnya ma'asyiral muslimin seluruh makhluk ini baik jin baik para malaikat ataupun manusia mereka semua butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah ma'asyar al muslimin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana para malaikat berdoa kepada Allah. Para malaikat saja ma'asyar muslimin Berdoa kepada Allah. Pada Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan para malaikat hamba-hamba yang suci. Hamba-hamba yang mulia. Tapi tetap para malaikat berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap para malaikat berdoa kepada Allah. Buka Al-Quran. Bagaimana para malaikat berdoa? Al-ladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa istaghfiruna liladhina amanu rabbana. Wasi'ta kullasyai'ir rahmataw wa 'ilma. Ini doanya para malaikat. Rabbana wasi'ta kullasyai'ir rahmataw wa 'ilma faghfir lilladheena taabu wittabi'u sabiilak. Ya, Jadi memang Allah dalam Al-Quran, para malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para nabi yang sudah diridhai oleh Allah, dijamin oleh Allah, masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan manusia fitrahnya berdoa. Bahkan masyarakat ma Muslimin yang suatu hal yang mungkin sering kita terlupa, iblis sekalipun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah di saat iblis diusir? Dari syarga, iblis berdoa kepada Allah Rabbi fa'anzirni ilai yawmi yub'atun Ya Allah, tunda saya sampai hari dibangkitkan Iblis berdoa kepada Allah SWT Maka ma'asura muslimin kita sebagai seorang hamba Allah Umat Rasulullah SAW Lebih pantas untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Memperbanyak permohonan kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allazina yastakbiruna an'ibadati sayidu khuluna jahannama da'akhirin. Sungguhnya, orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan inah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Orang yang nales berdoa, dia adalah orang yang sombong. Dan Allah sebutkan tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Bagaimana kondisi mereka? Dah dalam keadaan hina. Akhirnya, masyarakat Muslimin kita temukan bahwasanya seorang hamba Tatkala dia makin taat kepada Allah, maka akan makin banyak doanya kepada Allah subhanahu wa ta ta'ala. Seorang hamba di saat dia makin dekat kepada Allah, maka dia akan makin banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta ta'ala. Dan seorang hamba sebegitu pula sebaliknya, makin dia menjauh dari Allah, maka makin jarang dia berdoa. Maka lihatlah kedudukan kita ma'asyirul muslimin. ini. Di sisi Rabb kita, Rabbul Alamin. Apakah kita hamba yang sering berdoa? Atau apakah kita hamba yang jarang berdoa? Makanya ma'asyurah muslimin, siapa manusia? Yang paling banyak doanya kepada Allah. Jawapannya adalah para Nabi. Para Nabi. Dan para Rasul. Alayhimussalatu wassalam. Rasulullah s.a.w. terangkan bahwasannya orang yang lemah adalah orang yang lemah berdoa Kata Rasulullah s.a.w. Orang yang lemah adalah orang yang lemah berdoa Kata Rasulullah s.a.w. Maka takala ma'asyurul muslimin Seorang hamba makin besar kenalnya kepada Allah Makin besar ilmunya terhadap Allah ma'rifahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka makin besar pula hubungannya dengan Allah, makin dekat dengan Allah dan makin banyak doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah para nabi ma'asyarak muslimin. Doa-doa para nabi ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan nabi Nabi Adam. Alaihi salatu wassalam. Berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Adam. Nabi Adam. Rabbana. Zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Lanakunanna. Inakhasih. Dalam surat Al-A'raf. Ayat yang ke-23. Nabi Nuh. Apa da'a beliau? Tabbir firli. Waliladillah, وَلِمَنْ دَخَلَ baitiyya مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Dar suratnya, dar surat Nuh ayat yang kedua puluh delapan. Nabi Hud, apa doa beliau? Ini tawakkal tuan Allah. Tidak ada yang berhak kecuali Allah. Tidak ada yang berhak kecuali Allah. Tidak ada yang berhak kecuali Allah. Tidak نبي زكريا أبدا عبداليو ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي الشقي دم سورة مريم نبي يوسف أبدا عبداليو ربي قد آتيتني من قد من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين نبي شعيب شعير أفدع باليوم ربنا وسع, وسع ربنا كل شيء علما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق نبي موسى أفدع باليوم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني دعلم آيات ياملين دعلم سراء القصص رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين Nabi Sulaiman, Abu Da'abiliyo, Rabb, Auzigni, An Aishkru Diamatika, Lati Anamta Ali, Wala Walidiyah, W An Aamal Salihan Tardah, W Adhikni Bi Rahmatika Fi Gibadika Salihin, Rabb, Nabi Ayub, Alaihi Ssalaam, Abu Da'abiliyo, Rabb, Ani Masani Dzuru, An T Arham Al Raheemin, Nabi Yunus, Ikan, Rabb, Da'abiliyo, La Ilaha Illa Ant, Subhanak, Inni Kuntu minadh zalimin wa danna nuni idna la ilaha illa anta dan nabi yaqub apa doa beliau ashku ba wa huzni ila allah sallallahu alaihi wasallam berdoa lebih banyak sekali di antara doa beliau beliau mengatakan rabana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina dan banyak lagi wahai muslimin ini saya sebutkan di antaranya 13 doa saya baru sebutkan. Ma'asyur muslimin wal Muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan sebutkan yang pertama ma'asyur muslimin di antara doa-doa Nabi tersebut. Kita akan terangkan doa Nabi tersebut beserta dengan kisahnya insyaAllah dan hikmah yang kita bisa ambil darinya. Yang pertama ma'asyur muslimin Nabi Adam. Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nyata. beliau berdoa sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Araf dimulai dari ayat yang ke-19 sebelum saya bacakan saya harap bahawa Bapak untuk maju ke depan agar saudara kita yang datang belakangan mendapatkan tempat diharapkan untuk merapat dalam surat Al-Araf Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan dengan indahnya Kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam Nabi Adam Allah berfirman kepada beliau Dan kepada istri beliau Hawa Wa ya Adamuskun Anta wa zawjuka aljannah Fakula min حيث شئتما, ولا تقرب هذه الشجرة فتفرن من الظالمين. Wahai Adam, kata Allah. Wahai Adam, tempati lah surga. Engkau bersama istrimu dan makanlah apa yang ada di dalamnya sesukamu. Silakan nikmati surga kata Allah kepada Nabi Adam akan tetapi satu yang dilarang oleh Allah wala taqrabu hadhihi syajar jangan engkau mendekati pohon ini suatu pohon mendekatinya saja dilarang fatakun min zalimin jika engkau melanggarnya maka engkau akan menjadi orang-orang yang zalim pohon tersebut ma'asyiral muslimin <coughs> tidak ada keterangan apa nama pohon itu sendiri yang jelas Nabi Adam alaihi salatu wassalam dilarang mendekati pohon tersebut kemudian datang syaitan menggoda Nabi Adam dan memperdaya Nabi Adam dan memperdaya tersebut dimulai dari istri beliau Hawa sawas wasalahumasyaitan ليُبْدِيَ لهما ما وري عنهما من فؤاتهما ما وري عنهما من فؤاتهما وقال ما نهاكما ربكما ان هذه الشجره الا ان تكونا ملكي او تكونا من الغاوين قال الشيطان نعم مبرداه mereka berdua agar mereka berdua memperlihatkan auratnya karena kalau seandainya Nabi Adam dan Hawa memakan pohon tersebut maka lepaslah pakaian-pakaian sorga tersingkap auratnya sementara Nabi Adam alaihi salatu wassalam sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala syaitan berkata sungguhnya Rab kamu Allah Tidaklah melarang kamu dari memakan pohon ini. Kecuali agar kamu tidak menjadi malaikat. Atau agar kamu tidak kekal di dalam sorga. Jadi Syafon membisikkan bahwasanya kalau seandainya kamu makan pohon ini. Kamu akan menjadi lebih mulia. Kamu akan kekal di sorga. Padahal yang sebenarnya adalah sebaliknya. Yang sebenarnya adalah sebaliknya. Akhirnya, ma'asyaral muslimin, syaitan tidak cukup dengan meyakinkan saja, bahkan syaitan bersumpah, wa sama huma. Syaitan bersumpah kepada mereka berdua. Inni lakuma la minan nasihin. Sungguhnya saya adalah orang yang menasihati buat kalian berdua. Sihat ma'asyaral muslimin. Hati-hati dengan tipu daya setan dan hati-hati dengan sumpah-sumpah setan -sumpah dan pengikut-pengikut setan. Menunjukkan kepada kita Bahasanya kadang setan bersumpah sampai bersumpah dan pengikut-pengikut setan juga kadang sampai bersumpah untuk memperdaya manusia. Jangan kita percaya. Akhirnya pada lahumabiurur. Kemudian Syaitan tersebut membujuk mereka berdua dengan tipu daya. Falama dhaqa ash-shajarata badat lahuma sa'atu-huma. So wa tafaqqa yaqsiifani alayhima min waraqil jannah. Wanadaahuma rabbuhuma: Alam anha kuma an tilkum ash-shajara? Wa lakuma, Dan tatkala keduanya memakan pohon tersebut maka tampaklah auratnya dan mereka berdua berusaha menutupi aurat mereka dengan dedaunan sorga sehingga begitu buah tersebut dicicip oleh mereka lepaslah perhiasan-perhiasan yang ada di sorga lepaslah pakaian-pakaian yang ada dalam sorga tersingkaplah aurat mereka Nabi ada malu kepada Allah malu Beliau lari, dalam suatu riwayat beliau lari dan beliau mengambil dedaunan dedaunan sarga untuk menutup auratnya. Dalam suatu riwayat dikatakan bahasanya dia adalah daun pohon tim. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada Adam, wahai Adam, apakah dariku engkau lari? Apakah dariku engkau lari? Kata Adam, tidak ya Allah. Siapa yang sanggup lari daripada engkau? Akan tetapi aku malu ya Allah. Timbul penyesalan di dalam zirah Nabi Adam dan Hawa. Allah. Allah berkata, Alam anhakuma antilkuma syajara wa akullakuma inna syaitana lakuma aduhun mubin. Bukankah aku telah melarang wahai Adam dari memakan pohon ini dan aku telah sampaikan kepada engkau bahwasannya syaitan adalah musuh yang nyata bagi dirimu. Asha Allah, lihat syafaat nashar muslimin. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan Kepada Nabi Adam suatu doa yang diucapkan kepadanya di saat dia bertaubat. فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَبَحَلَيْنِ Lalu Nabi Adam menerima kalimat tersebut dari Allah dan Allah menerima taubatnya. Apakah kalimat tersebut? Kalimat tersebut tidak lain tidak bukan dia adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus diucapkan oleh Nabi Adam dalam rangka taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdua berdoa kepada Allah, qala. Maka telah mereka berdua, "Rabbana zalamna anfusana" وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَطَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Mereka berkata, Wahai Rabb kami, kami telah mendolimi diri kami. Pengakuan. Dan ini adalah adat dalam doa ma'asyur Muslimin. Di saat seseorang hamba berdoa, hendaklah memulai doanya dengan pengakuan kepada Allah. Ya Allah, dosa kami banyak. Ya Allah, dosa hambamu ini banyak. Ya Allah. Seperti itu ma'asyur Muslimin dimulai dengan pengakuan jangan malah seorang hamba di saat dia berdoa dia menyebutkan amalan-amalan yang telah dia lakukan terbalik salah akui dosa kita akui kekurangan kita kecilkan hinakan diri kita di hadapan Allah ربنا ظلمنا انفسنا ya Allah banyak dosa kami ya Allah kami telah membelimi diri kami Wa Wa'illam taghfir lana wa tarhamna Jikalau seandainya engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami Penyerahan kepada Allah Ya Allah, kalau bukan engkau yang menyayangi Kalau bukan engkau yang mengampuni Kepada siapa lagi kami akan berharap ampunan dan kasih sayang Adakah ampunan dari selain Allah? Adakah kasih sayang daripada kasih sayang Allah? Adakah kasih sayang di atas dunia ini ma'ajara muslimin yang lahir di luar daripada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ada. Di sini Nabi Adam berdoa kepada Allah. Ya Allah, kami telah membalingi diri kami. Jikalau engkau tidak mengasihi kami, jikalau engkau tidak mengampuni kami, maka siapa lagi ya Allah? Lana maka miscaya kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Ma'asyatul muslimin Wal muslimat rahimani Or rahimakumullah Di dalam Ayat-ayat yang telah kita sebutkan tersebut Kita bisa mengambil beberapa hikmah Di antara hikmah yang kita bisa ambil yang pertama Iaitu Permusuhan abadi Dari syaitan Dari semenjak Nabi Adam sampai dunia beserta isinya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya muslimin, sampai Syekhul Anjir berjanji kepada Allah dalam hadis kursi, saya akan perdaya hambaMu selama ruh masih ada di tenggorokan mereka. Selama ruh masih ada diterbarakan. Selama ruh tersebut belum betul-betul berpisah dari badan. Syaitan tidak akan berhenti. Makanya dalam suatu hadis Nabi besar Muhammad SAW. Luar biasa sekali. Beliau berkata. Tidur sianglah engkau. Semuanya syaitan tidak tidur siang. Tidur siang. Sunnah Najib. Dan syaitan kata Nabi. Tidak tidur siang menunjukkan. Syaitan betul-betul berjibaku berjuang untuk memperdaya manusia. Di saat manusia sudah lelah istirahat, syaitan belum istirahat, nasrul muslimin. Betul-betul syaitan tidak beristirahat untuk mengganggu kita, menunjukkan permusuhan yang abadi dari syaitan. Yang kedua, makanya kata para ulama Allah sebelumnya. Para ulama mengatakan syaitan tidak akan pernah sekalipun juga memberikan manfaat bagi manusia. Kecuali di belakangnya ada permusuhan. Kecuali di belakangnya ada permusuhan. Sampai-sampai para ulama mengatakan kadang syaitan membisikkan seseorang, menyuruh seseorang untuk sholat tahajud, sholat malam subhanallah. Kelihatan indah dibangunin buat sholat malam, tapi jangan kita pernah mengatakan setan lagi baik. Setannya lagi, lagi baik? Enggak. Mesti ada permusuhan di belakang itu, mesti ada. Kata para ulama diantaranya agar orang tersebut bangun di tengah malam dan agar keesokan harinya subuh dia kesiangan. Keesokan harinya? dia kesiharaan kadang seorang hamba disuruh oleh syaitan untuk melakukan ibadah tapi agar dijatuhkan dia dalam riyah na'udzubillah agar dijatuhkan dia dalam riyah disuruh beribadah ayo sadaqah, sadaqah keluarkan hatamu lagi, keluarkan hatamu lagi setelah itu, tuh oh, pujian manusia indah masya Allah tidak akan pernah berkumpul dalam satu hati antara keikhlasan dan cinta pujian Di surah beribadah Agar jatuh dalam riak Makanya ma'asyur muslim itu adalah syaitan Hati-hati Kemudian yang kedua ma'asyur muslimin Hikmah yang kita bisa ambil dalam pelajaran ini yaitu betapa banyak Tipu daya syaitan Masuk melalui perempuan, baik dia anak atau istri atau siapapun juga. Di sini Nabi Adam diterangkan tidak beliau yang memulai untuk memakan pohon tersebut, untuk mendekatinya tidak, tapi syaitan masuk melalui istri beliau dan Nabi Adam mengikuti di belakangnya. Maka. Kita temukan para lelaki, para bapak, para pemimpin, para pejabat. Tidak ada awalnya niat untuk korupsi, gak ada awalnya niat untuk mencuri, gak ada. Dia melihat harta, kesempatan untuk korupsi itu banyak di kiri dan kanannya, gak ada niatnya. Tapi begitu didorong oleh istrinya, maka timbullah kejahatan tersebut masyarakat ma muslimin dan ini telah terjadi pada bapak mereka yang pertama yaitu nabi adam alaihi salatu wasallam hikmah yang ketiga masyarakat ma muslimin yaitu doa menggugurkan dosa Allahu akbar doa menggugurkan dosa di sini Nabi Adam berdoa kepada Allah Rabbana azza wa Ya Allah, kami telah mendoakan diri kami. Walilm tafsir lana, wa tarhman lana kunienna khasirin. Kalau jika Allah tidak mengampuni dan tidak memaafkan, menyayangi kami, kami akan menjadi orang yang merugi. Fathah baaleh. Maka Allah menerima taubatnya. Maka Allah menerima taubat Nabi Adam, alaihi salatu salam. Faidah atau hikmah yang serkeselanjutnya, perhatikan di sini masroom, hikmah yang besar. Yaitu Allah Subhanahu wa Taala Maha berkuasa untuk mengabulkan doa, walaupun doa iblis sekalipun Allah. Akbar tidaklah berat bagi Allah masyarul ma muslimin untuk mengabulkan doa kita. Tidaklah berat masyarul ma muslimin untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Tidaklah berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di dalam kisah ini. Di ujung kisah ini masyarul ma muslimin baik Nabi Adam ataupun iblis sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kejadian ini terjadi akan tetapi beda di antara mereka berdua adalah pada doanya terkala Nabi Adam jatuh dalam kesalahan terkala beliau khilaf beliau berdoa kepada Allah minta ampunan lalu Allah pun mengampunkan Nabi Adam akan tetapi Iblis terkala dia berhasil memperdaya Adam terkala dia berhasil menghalimi Nabi Adam Iblis tidak berdoa meminta ampunan tapi yang dia minta adalah ditangguhkan. Abi Fa'anzirni ila yomi yubayyin. Ya Allah tunda saya sampai hari kebangkitan. Dan sekali lagi Allah mengabulkan doa iblis. Maka mak Asyara muslimin, jangan sekali-kali kita bersu'udhan kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Tidak mungkin saya, doa saya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dosa saya diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mungkin bersu'udhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah membuktikan bahwasannya Allah pernah mengabulkan doa iblis alaihi la'matullahi wa maka jangan berputus asa dalam doa mahsyar muslim. Jangan berputus asa di dalam doa. Ini doa yang pertama yaitu doa Nabi Adam alaihi salatu. Wasa. Kemudian doa yang kedua yaitu doa dari Abdul Basysyir yang kedua yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam digelari dengan nama bapaknya manusia yang kedua beliau digelari dengan nama bapaknya manusia yang kedua kenapa? karena bapak manusia yang pertama adalah Nabi Adam asal-muasalnya manusia keseluruhannya akan tetapi seluruh keturunan Nabi Hadam dimusnahkan, dihancurkan oleh banjirnya Nabi Nuh. Banjir yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Kecuali Nabi Nuh dan beberapa orang yang bersama bahsera beliau. Maka setelah itu, tidak ada generasi yang ada, kecuali adanya hanyalah generasi Nabi Nuh dan sahabat-sahabat beliau. Makanya Nabi Nuh digelari dengan Abu'l-Bashar al al-Sani. Bapaknya manusia yang kedua. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kisah beliau diceritakan oleh Allah. Di dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu surat khusus disebut dengan surat Nuh Juz yang, yang ke berapa dua sembilan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surat Al-Qamar apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qamar kazzabat qablahum qawmunuhi fakazzabu abdana waqalu majnunu wazdujil Kaum Nuh, kaum yang sebelumnya, telah mendustai Nuh. Mereka mendustai hamba kami. Allah katakan Nabi Nuh, hamba kami. Bentuk kecintaan Allah kepada Nabi Nuh. Mereka mendustakan hamba kami. Wa qalu majnunu azdujir. Mereka mengatakan Nabi Nuh adalah orang yang gila lalu beliau diusir beserta dengan ancaman Allah Allah. Nabi Allah pernah diusir masyaallah muslimin. Pernah dibilang gila. Kita sudah pernah diusir belum? Pernah dibilang gila belum? Mungkin ada yang bilang pernah. Ya alhamdulillah, senasib dengan Nabi Nuh. Majnunun wudjih Begitu Nabi Nuh diusir setelah beliau mendakwahi kaum tersebut selama seribu tahun kurang lima puluh tahun berapa sembilan ratus lima puluh tahun dan mereka diberikan usia yang panjang. Berselancar oleh ya Allah dalam Quran. Farabi Taufiq awmi alfasanedin illa kamsina amah Allah menyebutkan dalam Al Quran sembilan ratus lima puluh tahun. Nabi Nuh alaikum salam sembilan ratus lima puluh tahun berdoa enggak pernah putus asa masyiral muslimin. Ini kita diperintahkan sabar sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Kita tidak ngajak orang sebentar, sekali dua kali udah bosan biarin, mau sesat-sesat langsung neraka-neraka. Nabi Nuh tidak 960 tahun, kita diperintahkan seperti ini. Kalau kita dapat usia 350 tahun, kayaknya enggak Setelah beliau Dinosir, beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Apa kata beliau? Fa daa rabbahu anni maghlubun Ya Allah, sungguhnya saya dikalahkan, maka turunkanlah pertolongan. Fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamis. Wa fajjarna al-ardhu 'uyunan faltaqa al-maa'u ala amrin qad Allah dengar doa Nabi Nuh. Allah peringatkan kepada manusia kami buka pintu-pintu langit Dengan air yang tercurah Allah Allah buka pintu-pintu langit Dengan air Yang tercurah Turunnya air bukan menetes Tapi tercurah Lihat dahsyatnya Dari atas turun hujan Dari bawah Dan kami pancarkan Dari bumi Mata air, mata air Allahu akbar. Bila surat Hud wafarat an-nur terpancarlah air dari tungku tempat yang paling kering di atas dunia ini. Fal taqal ma'u ala amrin qad qadir. Allahu akbar indah sekali. Maka bertemulah dua air tersebut di atas urusan yang telah ditetapkan. Dari bawah keluar air dari atas turun air sehingga ma'asyurah muslimin tidak ada dataran yang tinggi pada saat tersebut tidak ada gunung yang tinggi pada saat tersebut kecuali tenggelam bayangkan ma'asyurah muslimin kalau terjadi banjir menenggelamkan gunung kerinci apa kata orang kincai dari ini ini bukan gunung kerinci. Gunung-gunung yang ada pada saat tersebut. Hancur semuanya. tenggelam. Penggelam. ala عَلَى ذَا تِعَلْوَاهِ وَدُسُرْ Lalu, kami angkut Nabi Nuh di atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Sebagian para ulama mengatakan bahwasannya Nabi Nuh adalah orang yang pertama membuat kapal dan orang yang pertama mempergunakan paku nah, bapak-bapak yang tukang nih ilmunya warisan dari Nabi Nuh dusur adalah pasak dan juga bisa maknanya paku Tajeri bi a'yunina jaza' aliman kahnikul fi. Indirangkan oleh Allah Subhanahu bagaimana Nabi Nuh, Alaihi Ssalam beliau berdoa kepada Allah ketika beliau didustakan oleh umatnya. Di dalam kisah Nabi Nuh ini, ma'asya roh muslimi kita mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama sedikit atau banyaknya suatu pengikut tidak menunjukkan benar maupun salahnya ajaran yang ada pada pengikut tersebut. Jadi tidak benar. Tuh orangnya sedikit berarti orang sesat semua itu. Belum tentu. Bisa iya sesat, bisa juga tidak. Itu yang banyak, yang benar mesti yang banyak, yang mayoritas. Belum tentu. Bisa saja yang mayoritas itu benar, bisa juga mayoritas itu Salah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa yang kurang benar dalam dakwah beliau? Gak ada. Cara dakwah beliau benar. Yang beliau sampaikan kebenaran. Tapi yang ikutin tetap sedikit. dibimbing oleh Allah. Sedikit atau banyak. Tidak menunjukkan benar atau salah. Benar atau salah diukur dengan satu. Sesuaikah dia dengan Al-Quran dan sunnah atau? Atau bukan. Itu ukurannya. Yang kedua maklumat Muslimin bajaran yang kita yang kita ambil yang kedua hendaknya seorang Muslim menceirinkan antara dakwahnya dengan doanya seiring Nabi Nuh Alaihi Sallam beliau bukan cuma berdakwah tapi mendoakan juga <tuh> ini diantara hikmah yang kita bisa ambil daripada doanya Nabi Nuh Alaihi Sallam Kemudian doa nabi yang berikutnya ma'asyaral muslimin yaitu nabi Hud. Disebutkan oleh Allah kisah nabi Hud ini di dalam surat Hud. Di dalam surat Hud dimulai dari ayat yang ke-50. Surat Hud ini ma'asyaral muslimin Surat yang keberapa? Surat yang ke sebelah Sebelumnya surat apa? Sesudahnya? Yeso Nabi Hud Al-Islam adalah Nabi yang sabar Dan beliau termasuk Nabi Yang tidak banyak Mendapatkan sambutan Dari umatnya Allah Subhanahu wa Taala, dari cerita kenikah Nabi Hud, عليه الصلاة والسلام, di dalam surat Hud, dimulai dari ayat yang ke lima puluh, واَلَّا عَادٍ أَخَاهُ مُحُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُم مِن إِلَهٍ غَيْرُ إِن أَنتُمْ إِلَّا dan kepada kaum عاد Allah utus saudara mereka Nabi Hud beliau berkata wahai kaumku ibadatilah Allah tidak ada ilah yang hak selain daripada dia selama ini kalian adalah umat yang mengada-ada beliau katakan wahai kaumku Aku mengajak kalian ini bukan mengharapkan gaji, bukan mengharapkan upah. Tidak. Wa yakau niya kau bilah salukum alehi ajora. In ajriy illa ala Allah. In ajriy illa ala al-ladhi fatarani afal taqilun. Ini sepatutnya ucapan yang diucapkan oleh seorang yang berdawah. Wa yakauku, aku tidak minta gaji dari kalian. Aku tidak minta upah dari kalian. Upahku dari yang menciptakanku yaitu Allah apakah kalian tidak berakal untuk apa saya bercapek-capek ini kan kalau logika yang sehat berbicara ngapain sih saya ngajak kamu sholat ngapain sih saya ngajak kamu untuk berakidah meninggalkan kesyirikan? kan tidak ada uang yang saya harapkan agar orang-orang yang menerima dakwah tersebut berfikir inilah perkataan yang pernah disampaikan oleh Nabi Nuh Nabi Hud ma'asyur muslimin akan tapi apa jawaban kaumnya apa jawaban kaumnya? Kata mereka Yahud. Maji'tana bibayyinah. Waman nahnu bitariki aliyatina angkaulik. Waman nahnu laka bimu'mini. Waihud. Angkau tidaklah datang kepada kami dengan membawa bukti yang nyata. Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami. Dan kami tidak akan pernah beriman dan percaya kepada kamu. Akhirnya Nabi Nuh. Nabi Hud. Maaf. Berdoa kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah beliau menantang umatnya. Apa kata beliau? Fakidu ni jami'an waladun dirun. Kalau seandainya saya salah, maka silakan kalian menyerang saya dan jangan kalian menunggu. Masya Allah. Ini nabi yang terkumpul kepada diri beliau sifat tawakkal berserah diri kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Min duni fakiduni jamian wala tunzirun. Masya Allah. Maka jalankanlah tipu daya kamu sekalian terhadapku dan jangan kalian menunda-nunda lagi. Ada enggak da'i yang seperti itu zaman sekarang? tahan ayo silakan, Sakiti saya, silakan. Masya Allah. Karena beliau tahu wahai muslimin kalaupun beliau disakiti tempat kembalinya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang luar biasa, keyakinan yang luar biasa, berzirah diri yang luar biasa. Kemudian beliau berkata kepada Allah, "Inni tawakkaltu 'alallah, rabbi wa rabbikum." Sungguhnya saya berserah diri kepada Allah, Rabb Aidabikum. Wala min dabbatin illaho wa akhidhu binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Tidak ada Suatu makhluk pun kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguhnya Rabku berada di atas jalan yang lurus. Allah SWT. Keyakinan, tawakal yang luar biasa ma'asyur muslimin. Nabi Allah Hud. Nabi Allah Hud. Kemudian kita lanjutkan kepada doa Nabi berikutnya. yaitu Abu'l-Anbiya, bapaknya para Nabi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allah SWT. Nabi Ibrahim ma'asyur muslimin. Sebagaimana kisah yang kita kenal bahasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pertama beliau berdakwah tidak ada yang menerima dakwah beliau kecuali cuma istri beliau saja Allah SWT tidak ada yang menerima kecuali cuma istri beliau yang pertama yang bernama Sarah Sarah akan tetapi masha'a muslimin beliau berharap Dari istri beliau ini satu-satunya yang menerima dakwah beliau ini akan melahirkan keturunan yang banyak Tapi masha'Allah setelah bertahun-tahun pernikahan Sang istri tidak mendapatkan anak Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim menikah lagi dengan hajar dan dikarunialkanlah seorang anak yang bernama Ismail Setelah lahir Ismail Dan Ismail telah berusia belasan tahun Barulah sang sarah istri yang pertama Melahirkan anak yang bernama Ishak di saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berusia seratus tujuh belas tahun. Seratus tujuh belas tahun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkunjung beberapa kali kepada istri beliau yang kedua Hajar dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun rumahnya di atas permukaan bumi ini rumah Allah rumah yang paling mulia di tempat yang paling mulia dan amalan yang paling mulia. Yaitu membangun Kaabah. Membangun Kaabah. Lalu Nabi Ibrahim AS dibantu oleh putra beliau Ismail membangun Kaabah. Ma'asyurah Muslimin. Kaabah, siapa umat Islam yang tidak merindukannya? Siapa umat Islam Siapa seorang Muslim Yang di dalam hatinya tertanam Kecintaan kepada Allah Tidak rindu dengan Kaabah Siapa Padahal secara logika Mahasya Muslimin apa sih Kaabah itu Cuma batu bersusun-susun Tapi keajaiban yang luar biasa Mahasya Muslimin Bisa kita buktikan Seorang Muslim tak kala Pertama kali dia sampai ke Tanah Suci Dia bertemu dengan Kaabah Maka yang pertama kali yang dia lakukan adalah meneteskan air matanya. Dan pemandangan yang biasa disaksikan oleh para jamaah haji. Tak kala jamaah haji tersebut hendak berpisah dengan Kaabah. Terakhir kalinya. Maka kita akan saksikan Masjidil Haram penuh dengan tumpukan-tumpukan manusia yang berpisah dengan kasih mereka Kaabah. Menangis. Tanya kepada saudara-saudara kita yang sudah berangkat ke sana. Bertemu dengan Ka'bah. Dihiasi dengan air mata. Berpisah dengan Ka'bah. Dihiasi dengan air mata. Rumah Allah yang agung. Rumah Allah yang mulia. Rumah Allah yang dirindukan oleh kaum muslimi. Sampai akhir zaman. Yang agung juga di sini masyhul ma muslimin yaitu begitu besar pahala orang yang membangunnya. Betapa banyak manusia yang datang ke sana berduyun-duyun, tawaf di sana, Yaitu. mengulipat jinamik kata Allah dalam Al-Quran, datang dari pelosok-pelosok yang jauh menuju ke Ka'bah. Masyhul muslimin akan tetapi. Apakah membangun rumah yang agung tersebut Membangun rumah Allah yang mulia tersebut Menimbulkan kesombongan Di dalam hati Nabi Ibrahim Menimbulkan perasaan Saya telah melakukan amalan yang besar Tidak ma'acara muslimi Justru Al-Quran menceritakan Tadkala Nabi Ibrahim Membangun Kaabah tersebut Beliau berdoa kepada Allah Apa doa beliau? Rabbana taqabbal minna Innaka antas Ya Allah terimalah amalan kami ini Sungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui Masya Allah Nabi yang mulia kekasih Allah Ibrahim Membangun rumah yang mulia Rumah Allah Melakukan amalan yang mulia Di samping itu beliau berdoa kepada Allah Ya Allah terimalah amalan kami Doa mahasur muslimin ini sepantasnya yang dilakukan oleh seorang hamba. Jangan merasa, saya telah berbuat, saya telah beribadah banyak, saya telah bersodaqah besar. Lalu dia bangga dengan dirinya, dia bangga dengan amalannya, tidak masyarakat muslimi, justru Nabi Ibrahim malah takut kepada Allah, amalannya tidak diterima. Padahal yang dia bangun adalah Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antasumir al-khalim. Ya Allah, terimalah dari kami, sungguhnya engkau maha mendengar dan maha tahu kisah Nabi Ibrahim. Berbeda pula ma'asyara muslimin dengan kisah nabi berikutnya itu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah beliau dalam Al-Qur'an di dalam surat Maryam. Di dalam surat Maryam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memilih kisah Nabi Zakaria untuk beliau memulai surat Maryam ini. Dan itu tidak lain, tidak bukan menunjukkan kemuliaan kisah yang ada pada Nabi yang agung ini, Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam? Ka faya insad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Bacakan kisah tentang rahmatmu kepada Nabinya Nabi Zakaria zikrurahmatirabbika abdu zakaria apakah kerangan apakah gerangan kemuliaan yang dimiliki oleh nabi yang agung ini wahai muslimin kenapa beliau diangkat setinggi-tingginya oleh Allah subhanahu wa taala dijelaskan pada ayat berikutnya inadarabbahu nidaan khafiqatkala beliau memanggil rabnya menyeru rabnya dengan seruan yang sendu dengan seruan yang liri ternyata yang menyebabkan nabi zakaria nabi zakaria mulia adalah doa beliau adalah rintihan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala izna da rabbahu nidaan khafi apa yang beliau minta wahai muslimin apa yang beliau minta diterangkan oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala apa kata beliau qala rabbi inni wahana al'azmu minni washa'a ar-ra'su shayba Walam akum didu'a'ika rabbi syaqiyya Ya Allah Belum menyeru dengan suara yang lirih Wahai Rabbku Tulangku telah lemah Tulangku telah lemah Rambutku, kepalaku telah beruban Akan tetapi aku belum menyerah Aku belum jerah Daripada berdoa meminta kepada engkau Ya Allah Beliau katakan Ya Allah Badanku telah hancur. Badanku telah lemah tapi doaku belum melemah kepada Engkau. Doaku belum melemah kepada Engkau ya Allah. Aku belum kecewa berdoa kepada Engkau ya Allah. belum kecewa. Lihat 10 muslim ini doa. Ini kekuatan jiwa yang melahirkan kekuatan doa yang tumbuh di atas akidah iman yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria Alihi salatu wassalam Beliau berharap mendapatkan anak Yang bisa melanjutkan dakwah beliau nantinya Akan tetapi sayang Istri yang beliau punya Adalah istri yang mandul Ma'ashra muslimin saya bertanya Kalau seandainya kita punya istri divonis mandul oleh dokter Mau enggak kita lagi terus berdoa ya Allah, dapatkanlah saya anak dari istri saya ini. Rasanya enggak lagi kan? Ternyata Nabi Allah ni enggak, Masyrif, enggak. Sudah jelas mandul. Bila tetap berdoa minta kepada Allah, karena beliau yakin ketetapan Allah di atas ketetapan siapapun juga. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَ سِبْرَأَتِي عَاقِرًا فَحَدْلِي مِنْ لَدُمْ كَوَالِيًّا Ya Allah, suguhnya aku mengkhawatirkan terhadap kerabatku seperingalku padahal istriku adalah seorang yang mandul maka anugerahilah kepadaku seorang anak dari sisimu, Ya Allah lihat ma'asyur muslimin Nabi Zakaria AS berdoa kepada Allah Sejak beliau tahu istrinya Mandu, sejak beliau nikah beliau dah tahu Mandu sampai beliau tua tetap berdoa walaupun tulangnya telah melemah doa beliau belum melemah walaupun kepala beliau telah memutih doa beliau belum berhenti kepada Allah Subhanahu Wa Taala beliau berdoa sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firmannya Allah mengatakan ya Zakaria inna nubshiru kebila wahai Zakaria kami sampaikan kepada memberita gembira, Engkau akan mendapatkan seorang anak Allah. Dan anak tersebut masyhur ma Muslimin diberikan kepada Nabi Zakaria setelah beliau berusia di atas 80 tahun. Berarti kalau seandainya orang menikah normal 25 tahun, berarti 25 80 kurang 25 berapa masyhur ma Muslimin? 55. Tahun berdoa minta anak. Tidak putus asa beliau. Kesabaran yang luar biasa. Lima puluhan tahun berdoa minta anak. Tidak dikasih-kasih oleh Allah. Begitu dikabarkan oleh Allah. Bahasanya engkau akan mendapatkan anak. Nabi Zakaria berkata kepada Allah. Qala Rabbi. Anna yakunu li gulaf. Wa kanati murahati akira. Wa qad balagtu minal kibari itiyah. Ya Allah bagaimana mungkin Saya mempunyai anak Sementara istri saya mandul Dan saya telah tua rentah Jadi dia Telah tua, telah sering Masya Allah Nabi Zakaria Bukan tidak percaya Tapi beliau ingin meyakinkan diri beliau Apakah benar anugerah yang besar ini datang Setelah doa yang panjang Apakah anugerah yang mulia ini datang Setelah harapan beliau yang telah lama Beliau lantunkan dalam doanya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 Di dalam kisah Nabi Zakaria ini kita mengambil pelajaran atau kita mengambil hikmah di antara hikmah yang bisa kita ambil yaitu sungguhnya doa memiliki keajaiban. Semuanya doa memiliki keajaiban. Masya Allah. Di dalam keajaiban kisah Nabi Zakaria, Seorang yang mandul gak mungkin punya anak Apalagi Sudah mandul, Suaminya sudah tua lagi Tidak bisa membuahi Akan tetapi Allah maha berkuasa Allah maha berkuasa Dan kandang Allah gak ada yang sanggup untuk menolaknya Ini hikmah yang pertama Hikmah yang kedua Ma'asyur muslimin, Yaitu Tidaklah seorang muslim tidak berputus asa di dalam berdoa. Tidak berputus asa. Karena justru ma'asyur muslimi Berputus asa di dalam doa tersebut adalah sebab tidak dikabulkannya doa. Sebab tidak dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah: Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu yustajab lil 'abd ma lam yad'u bi ismin aw qati'at rahim." Ma <tuh> lam yasta'jil. Allah subhanahu wa senantiasa mengabulkan doa seorang hamba selama hamba tersebut tidak meminta dosa tidak meminta suatu kemaksiatan dan tidak meminta untuk berangkah memutuskan tali salatur Selama hamba tersebut tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, mal isti'ajal. Ya Rasulullah, bagaimana bentuk tergesa-gesa tersebut? Bentuk tergesa-gesa tersebut kata Rasulullah, dia berkata, Qadda'ud kuqadda'ud sualim arah istajibulih. Fa yistahsidu inda thalika wa yada'ud du'a. Itu seorang hamba dikatakan tergesa-gesa Dia berkata saya telah berdoa Saya telah berdoa tapi gak dikabul-kabulkan juga Akhirnya dia berputus asa Dan meninggalkan doa Maka berputus asa tersebut Salah satu sebab Tidak dikabulkannya Doa Kisah Nabi yang terakhir Ma'asyur muslimin Itu kisah Nabi yang keenam Karena gak mungkin semuanya kita sebutkan Karena keterbatasan waktu kita Kisah Nabi yang terakhir iaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus. alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus. Adalah Nabi. Lambang daripada. Keajaiban doa. Nabi Yunus. Alayhi salatu wassalam. Bila beliau mendakwahi kaumnya. Kemudian beliau pergi meninggalkan kaum tersebut. Menaiki kapal bersama penumpang penumpang lainnya. Tak laka parbelayar, tiba-tiba datanglah badai, topan yang dahsyat sekali, maaf saudara muslimin. Sehingga pada saat tersebut, mau tidak mau penumpang harus dikurangi dalam cerita ceritanya demikian harus dikurangi. Dalam riwayat yang lain terdapat kisah mereka melakukan undian siapa yang harus dikurangi dan dibuang ke laut. Setelah diundi sekali dan dua kali dan ternyata terjatuh pada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkanlah ke tengah lautan yang lagi berkecamuk dengan badainya. Allahu Akbar. Allah. Melihat badainya saja sudah mengerikan apalagi diterjunkan ke dalam laut di tengah di tengah badai. Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-87 dan 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman. <tune> pada noon. Iz-zahaba muzabiban fa dhanna fi adh-dhulumati alla illa ant subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fa stajabna min al-gham wa kadhalika nunji al Dan noon atau Nabi Yunus ketika beliau pergi dalam keadaan marah Didusai oleh kaumnya. Lalu dia menyangka bahawasanya kami tidak akan menyulitkannya. Maka beliau berdoa di dalam kegelapan yang sangat gelap. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minabbalimin. Lalu kami kabulkan doanya. Dan kami selamatkan beliau dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dilempar ke dalam lautan yang lagi berkecamuk. Ternyata Nabi Yunus bukan cuma disambut oleh gelombang. Bukan cuma disambut oleh badai. Tapi disambut oleh ikan yang besar melahap Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falaw la annahu minal musabbihin lalabisa fi basmihi ila yawmi yubahzun. Kalau seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang yang selalu bertasbih, maka niscaya dia berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Saking besarnya ikan tersebut, ma'asyur al-muslimin diterangkan bahasanya Nabi Yunus sampai ke dalam perut ikan. Berarti ikan tersebut tidak mengunyah Nabi Yunus berarti diapain telan masuk dalam ini ikannya berapa besarnya kira-kira yang bisa telan aja menelan manusia tanpa dikunyah menunjukkan ikannya besar maka beradalah nabi yunus dalam kegelapan yang sangat kegelapan yang sangat gelapnya gelapnya lautan di tengah malam gelapnya dasar lautan dan gelapnya perut ikan allahualam Masyarakat muslimin, gelap itu sendiri adalah siksaan tersendiri. Siksaan tersendiri. Banyak penjara dikisahkan, manusia seseorang dimasukkan ke dalam penjara yang gelap di dalam tanah. Biarin 3 hari, 4 hari buka. Penjaranya gila sudah itu orang. Gelap itu sendiri siksaan. Apalagi sudah gelap dalam perut ikan tengah laut lagi. Betul-betul pada saat tersebut Tidak ada pertolongan hanya kepada Allah Dalam sesuatu riwayat Nabi Yunus mengira dirinya telah mati Dia gerakkan kakinya Ternyata masih hidup Lalu dia sujud dalam perut ikan Dan dia berkata, Ya Allah Semuanya saya sujud di tempat yang tidak pernah Hambamu sujud di sana Suara tasbih Suara tahmid Suara takbir Dan seluruh suara kebaikan akan naik ke atas ilaihi yas'adul kalimut tayyib kata Allah dan Al menghormati warah malekat berkata Ya Allah, suara yang kami sangat kenal akan tetapi berada di tempat yang kami tidak mengenalinya. iya, suara yang selalu bertasbih, suara yang selalu memuji Allah walau la'annahu kana minal musabdihi kalau lah dia tidak termasuk dari orang-orang yang bertasbih kemudian di dalam perut ikan tersebut beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang masyhur doa yang penuh dengan penyerahan diri dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diceritakan dalam Al-Quran apa doa tersebut la ilaha illa ant subhanaka ini kuntu minal zalimin doa inilah ma'asyurah muslimin dengan doa ini Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan nabinya nabi Yunus alaihi salatu wa dengan doa ini la ilaha illa ant tidak ada ilah selain engkau ya Allah, tidak ada ilah selain engkau ya Allah, tidak ada ilah yang hak selain engkau ya Allah subhanak, ma'asucin kau inni kuntu minadhalimin sungguhnya saya termasuk daripada hamba-hamba yang berbuat kezaliman doa sawid mentahidkan Allah di saat kesempitan dia adalah doa yang mendatangkan keselamatan apa kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al imam al-tirmizi dan disahihkan oleh syaikh al-albani apa kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'wat dhinun iz da'a wa huwa fi batn al-hūt da'an dhinun doanya nabi yunus kakala beliau menyeru di saat beliau berada di dalam perut ikan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin apa kata rasulullah fa innahu lam yad'a biha rajul muslim fi shay'in illa istajab Allahu lahu Sungguhnya, tidak ada seorang laki-laki tidak ada seorang muslim yang berdoa dengannya meminta sesuatu sesuatu apapun kecuali Allah akan mengabulkan baginya Sungguhnya, tidak ada seorang Muslim yang berdoa dengannya. Dengan doa, La ilaha ila anta subhanaka inni kuntumna zalimin fi syai'in qattu di dalam rangka meminta sesuatu apa pun juga illa lah kecuali Allah akan mengkabulkan baginya. Allah akan mengabulkan buat dirinya. Doa dinun La ilaha ila anta subhanaka inni kuntumna zalimin Akhirnya Allah damparkan Nabi nu, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam Dan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan Sehingga beliau bisa memakan tumbuhan tersebut Dan kembali tenaga beliau Sehingga akhirnya beliau bisa berdakwah Dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini ma'asyar muslimin Di antara doa-doa para nabi Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Banyak lagi doa-doa nabi yang lainnya Akan tetapi cukup Beberapa doa ini Yang bisa kita sebutkan Di dalam pertemuan kita kali ini Masyur muslimin, war muslimat rahimahni, or rahimahumullah. Mungkin sampai demikian kajian kita dan mohon maaf saya juga tidak membuka pertanyaan. Sebelum saya tutup, di sini saya ingin menyampaikan uh, permasalahan etikaf. Ya, bahasanya etikaf, karena berhubung ni kajian kita yang terakhir, etikaf masyur muslimin. Di sana terdapat khilafiyah para ulama. Kapan mulainya etikaf? Di sana ada hadith bahwasannya Rasulullah SAW, salat subuh, kemudian beliau masuk ke tempat ektikafnya. Di sini terdapat khilafi, ya, apakah itu awalnya ektikaf, kemudian subuhnya itu subuh kapan? Subuh yang kedua, tanggal 20 atau subuh tanggal 21. Subuh tanggal 20 atau subuh tanggal 21. Dan di sana ada pendapat juga yang mengatakan bahwasannya ektikaf tersebut pada 10 hari yang terakhir. 10 hari yang terakhir maka terhitung Daripada terbenamnya matahari Pada malam Pada hari 20 masuk malam yang ke-21 Untuk khilafia Untuk selamat daripada khilafia ini Dan dulu kita berpendapat pada hari 21 masuk subuh Tapi untuk selamat daripada khilafia para ulama Saya e, meralat dan mengatakan bahwasanya sebaiknya kita masuk etikaf dengan terbenamnya matahari pada tanggal 20 Sehingga kita masih dapat malam ganjil Malam yang ke-21 Kita masih mendapat malam ganjil malam yang ke-21 Jadi saya katakan sebaiknya kita masuk pada tanggal 20 Ramabal Dengan terbenamnya matahari Bagi saudara-saudara yang ingin etikaf 10 hari yang terakhir Kemudian untuk selanjutnya, kajian tafsir dan juga kajian ahad ini untuk sementara kita liburkan. Karena sebagaimana yang telah kita sampaikan, sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita liburkan dan insyaAllah kita akan mulai kembali pada tanggal 17 syawal. 17 syawal, yaitu bertepatan tanggal 2 Agustus insyaAllah. Akhirnya, saya mohon memaafkan salah kesalahan, apabila ada yang benar maka diberasa dari Allah. Dan apabila ada yang salah, maka dia berasal dari diri saya dan dari syafaan. Buang kesalahan tersebut sejauh-jauhnya. Akhirnya, uh, saya sudahi dengan doa kafar ke majlis. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Asyadu ila an la ilaha illa an. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.